Deras uppdrag är att se till att regeringens varje politik följs, men jobbet kantas av sönderskurna däck, mordhot och trakasserier. Och trots polisanmälningar händer ingenting eftersom polisen står maktlös. Idag går Kaliber i vargens spår. Du ska veta att det finns folk som vill skjuta dig precis som de vill skjuta vargarna. Ja, så kan det låta när tjänstemän på Länsstyrelsen blir hotade. De ska se till så att regeringens rovdjurspolitik förverkligas. Och deras jobb går bland annat ut på att räkna vargarna ute i skogarna. Men trots att de alltså jobbar på uppdrag av staten- är det vanligt att de blir trakasserade på grund av sitt arbete. Kaliber har varit i kontakt med samtliga naturbevakare- i de länder där regeringen beslutat om licensjakt- och majoriteten har någon gång hotats. Idag ger vi oss ut i skogarna där vargen bor. Det har ju gått någon slags massykos här tycker jag. Alltså proportionerna i vargdebatten- jag har ju liksom helt tappat fattningen. Ja, det var en som skulle slå in skallen på mig. Han skulle slå in skallen på mig för att jag jobbar med det här. Då. Ja, man törs inte ens snacka, inte ens börja. Man törs inte ens prata fakta så att säga. Alltså det är mycket allvarligt. Det är ju systemhotande i och för sig. Då, att att en, en statlig tjänsteman inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Det är mycket allvarligt. Allting går ju till en gräns, va? och eh, jag skulle inte alls bli förvånad om det fortsätter i den här, den här andan. Mm. Om det är alltså den slutliga lösningen som, eller the final solution. Jag ser ganska stora ut de här spåren. Jag ser man... Ibland kan man få fram riktigt fina spåret. Man på bort gammal, gammal snö. Det är slutet av mars och vi har precis klivit ut bilen på en skogsväg vid varje revidet Sången i Dalarna, strax söder om Läksan för att titta närmare på några spår i vägkanten. Vargspåraren och naturbevakaren Mats Rapp sitter hukad och borstar bort nysnön ja. för att komma ner till det gamla snötäcket. Det är lite utenat, men det är säkert vargspår Gått ner till ärgen. Vi ser om vi ser den då. Jag ska ligga nere här någonstans. En bit in i skogen, i skuggan av några höga granar, ligger ett kadaver efter en älg som vargarna rivit tidigare i veckan. Mats raps viktigaste arbetsuppgift är att kartlägga vargpopulationen i de revider han arbetar. Han är en av Dussinet tjänstemän som arbetar åt Länsstyrelsen i Dalarna med rodjursfrågor. De arbetar alltså på uppdrag åt staten. Det är de som ska förverkliga och underlätta regeringens rovdjurspolitik ute i regionerna. Och att räkna antal vargar är idag kanske det viktigaste uppdraget. Varje populationens storlek är avgörande för regeringens politik kring vargen. Och för hur många vargar som får skjutas. Ja, just nu är det tre. Det är alfaparet och en valp. Det sköts tre vargar, valpar här under akten början av januari. Så det var ju från början sex då. Licensjakten på varg var snabbt över. Vargjakten i Dalarna är nu i det närmaste slut. Kvoten på nio vargar fylldes redan på någon timme igår. Sammanlagt blev 28 vargar skjutna i landet. I Dalarna sköt man 10. Men idag är det lugnt i skogen. Och nu snöar det igen. Nu snöar det igen Det slut när På skogsvägarna möter vi bara någon enstaka timmerbil. Men det är ett bedrägligt lugn. För hur fridfullt det kan verka att arbeta på fältet åt länsstyrelsen så väcker det aggressioner hos en grupp människor. Jag har ju varit med om ett par däckskärningar när man har varit ute och spårat. Kommit tillbaka till ben och tomma däck. Sen någon gång har jag varit i konflikt med, med, med någon person. då, Så jag har blivit, faktiskt blivit hotad. då. Hur gick det till? Ja, Det var en som skulle slå in skallen på mig. Han skulle slå in skallen på mig för att jag jobbar med det här. då. Men det kom inte rätt rätt igång och han åkte fast för det här. Jag tror att de fick dagsböter. Sönderskuna däck, förtäckta mordhot, avlossade skott och trakasserier- har nästintill blivit vardagsmat för tjänstemän som arbetar med rogjursfrågor och länsstyrelsen. Och det är nästan alltid med vargen att göra- Ibland skriver lokalpressen om det och det nämns i den stora statliga rodjursutredningen. Men det finns inga sammantagna uppgifter på hur vanligt det är och hur man drabbas. Vi på Kaliber bestämde oss för att ta reda på det. Vi kontaktade alla som arbetar med rodjursfrågor inom länsstyrelsen i de fem varglänen. Västra Götaland, Örebro, Gävleborg, Värmland och Dalarna. Det är dels handläggare av rovdjursfrågor och det är fältpersonal som arbetar med spåning och besiktning samt jakttillsyn och naturbevakning. De här tjänstemännen är den yttersta länken mellan regeringens rovdjurspolitik och befolkningen i vargtäta bygder. Och svaren visar att det är långt ifrån en enstaka händelser utan en bitvis systematisk förföljelse och värst. Har det blivit just i Dalarna? Ja, det börjar ju givetvis när vargen etablerar sig här i Dalarna. Just där den etablerar sig, där blir det som värst. Värmarna mm. som har haft etablerad varg sen början 80 där börjar ju på att sjunka lite grann den här debatten. Och mm. De har blivit mer van där. De har ju sett att de, vargarna äter inte barn. Vargar äter inte barn, säger Mats Rapp. Det har i alla fall gått nästan 200 år sedan en varg dödade en människa i Sverige. Men vargens rykte hänger kvar och att den ibland river tamdjur och husdjur har gjort vargfrågan infekterad. När vargen blev frilyst 1966 var den nästan utrotad. Men 1983 fick ett vargpar i Värmland sex valpar och med en tog vargdebatten fart. Nej, vi vill inte ha någon oro. Här i Sysselberg i alla fall. Jag tycker vi skulle ha en liten vargstam, men det får ju inte urartas som det gjort du. I slutet av 90-talet etablerade vargen sig i Dalarna, som med tiden har blivit epicentrum för vargkonflikten. Du, du gillar inte vargar. Nej, tror, det... Vad tycker du om rovdjursförvaltningen då, och tjänsten? Nej, skulle inte plocka bort hela fan, vad ska vi med det? Det, det, egentligen det är det inte så märkvärdigt. Vargen finns här och det... De tar sina älgar ute här. och När jag är ute och spårar, då är knappt jag ser någon människa. Jag ser någon skogsarbetare ibland. Och så här, så att det är en otrolig het debatt om, om det här. Va? Mm. Det här är som ett spöke, verkar det som. De är inte van. Ja. Okunskap. Var råder det största missuppfattningen, tycker du? För det första vargens utbildning och nummerär. De flesta tror att det är mycket mer varg än den verkligen är. Och säga att vi mörkar och och så här va. Men vi som verkligen jobbar med det, verkligen går in för spårningarna. Vi ser ju precis hur verklig det är. Va. Det här är inte lätt att inventera varg. Man kan inte åka i en bil och titta på spår. Vi lägger på oss ibland och vi gör långa spårningar. Normalt brukar Matsraps spåra upp på 10-12 km med skidor- men inte det här snöfallet. Han slår på motorn och vi åker tillbaka på skogsvägarna mot Leksand till. Arbetsstånd på fältet är över. För den här gången. Att som Mats Rapp utsatt för hot och sabotage är alltså inget ovanligt. I Kalibers undersökning har vi kontaktat 52 personer i fem länsstyrelser. Vi har fått in svar från samtliga och det visar sig att över hälften av de personer som arbetat längre än ett år med rodjursfrågor har blivit hotade, trakasserade eller utsatta för sabotage. Och sammanlagt 40% har upprepade gånger blivit utsatta. Och många av metoderna verkar gå igen. Ja, jag har väl jobbat ungefär åtta år eller Och under den tiden så har jag fått mina däck sönderskurna tre gånger. Alltid två däck sönderskurna Det säger Per Johansson, Mats raps kollega i Mora. Sammanlagt har tre tjänstemän på Dalarnas länsstyrelse fått däcken sönderskurna. Oftast sker det när bilen står på en skogsväg vid något varje revir. men i vintras skedde det hemma. Det senaste tillfället här nu då så skar de också däcken då hemma på, på gården där jag bor då. Alltså utanför din bostad Utanför min bostad, ja. åtta meter från köksfönstret. Ja, vad tänker man? Vad tror du? <laughs> man, man funderar väl lite på vad det är som händer i världen. Liksom hur det kan gå så långt då. Liksom Mats Rapp har Per Johansson också blivit hotad till livet. Jag Minst två gånger. Det är två gånger som så att säga, jag har dokumenterat tydligt. Då. Och en gång är det också polisanmält. Då. Så jag har blivit indirekt mordhotad och hotad till livet alltså. Inte så att den personen som jag träffar hotar mig. Då, utan att han varnar för att det kommer att vara andra personer som, som ska genomföra det. Så att säga. Tjänstemännen i länen har fått ta emot mordhot i alla fall ett tiotal tillfällen. Här är några exempel. Värmland. Mannen gillade inte vad jag sa om vargangrepp på hund så han skulle döda mig. Västra Götaland. Jägare protesterade genom att på avstånd avfyra gevärsskott. Dalarna. Du kan ju veta att det finns folk som vill skjuta dig- precis som de vill skjuta vargarna. Varken Mats Rapp eller Per Johansson- eller några av de andra som jag träffar från Dalarna- har egentligen någon större lust att prata om hoten. Och många andra är rädda för att uttala sig. Rädda för reprisalier. Det är en liten grupp som hotar, men det är en grupp som märks- det finns ju enskilda personer- som, som verkligen taggar upp alltihop- det här debatten. Och det räcker om några, om några gör det- och drar med sig de andra. Det räcker. De människor som, som bråkar- så att säga i den här frågan- och, och antagligen de som också- 20 tju, dagar varje dag- är väl antagligen de som, som- har den här så kallade nollvisionen. De människorna då- som- inte vill ha vargar som tycker att vi då i det här fallet då, som, som inventerar varg ute och bevakar att vi stör helt enkelt deras verksamhet. Det, det är bara en teori. Jag kan jag inte säga hur det är då. Per Johanssons teori är inte tagen ur luften. På kvällen går jag igenom den e-post som jag har fått ut från Länsstyrelsens diarium i Falun. Framförallt ett brev sticker ut. Det är adresserat till chefen för miljövårdsenheten, Stig Åke Svensson. Där står att fältpersonalen är avskydd- och att han ska hålla efter sina lakejer. Citat. Här cirkulerar i bygderna papperslappar- där ett femtontal bilar är identifierade. Och så snart någon av dessa fordon kör in i vårt vägsystem- slår befolkningen larm. Telefonerna går varma och alla håller med minutprecision- reda på var de är och vad de sysslar med. Han skriver vidare att- jag är inte dugg förvånad om de drabbade som en sista utväg tar lagen i egna händer. Då åtgärder de problemet som franska bönderna gör vid protester. Och sist men inte minst ställer till ett helvete för dina underhuggare. Enligt det här brevet är alltså förföljelsen av naturbevakarna organiserad och systematisk. Och brevet är inte anonymt utan undertecknat av en gammal centerpolitiker från Mora kommunfullmäktige. Jag ringer upp honom utan att nämna brevet och han låter sig intervjua senare i veckan. Men före det ska jag träffa några personer till. Här i mitt fönster så ser ja, du ser Sparvhög, du ser Kattdugla, Dalripa och en hona. I en faluröd stuga i Västanvik vid Siljanstrand träffar jag Anders Ståhl. En allkonstnär som målar, fotograferar, spårar varg och arbetar med ekoturism. Anders Ståhl såg sina första vargspår 1993 i hemskogarna utanför Leksand. Han lärde sig spåra varg och i mitten av 2000-talet kom han i kontakt med Nature Trek, världens ledande arrangör av naturresor. De visste att jag höll på med fåglar och var väldigt fågelintresserad. Och så började jag berätta om att jag höll på med varg också, vargspårning. Och då tände de här engelska naturresebyrå cheferna som faktiskt dök upp här eh, på alla cylindrar. Det så det slutade med att jag hade ett antal grupper här från England. Sen fick jag ett uppehåll, eller tog ett uppehåll i det där. Därför att eh, vid ett tillfälle så blev vi attackerade av en väldigt arg markägares nedsträck rovdjursmotståndare som inte alls tyckte om vad vi höll på med då. Personerna låste först in turistgruppen i området med hjälp av vägbommen och gav sig sen på Anders stål fysiskt och började knuffa honom. Jag kan ju säga så här att det var förmodligen bland de den sämsta reklamtillfället för Sverige som turistland som någonsin har gjort så förstås. Jag har nog själv aldrig känt mig så hotad i något land. Och jag har varit runt i trettiotal länder och länder i Afrika och Asien och allt det här och aldrig egentligen hamnat i någon liknande situation. Och efter det fick jag är inga fler förfrågningar heller från England. De tog det sig inte skicka sina, eh, sina gäster. Men så som det är nu, kommer du kunna köra någon vargturism helt öppet här- utan att stötta på motstånd? Ja, jag kan säga att jag törs inte ha någon logga på, på bilen. Eh, mitt firmanam vad gäller eh, spåningen, men det törs inte jag. Därför att då kan man nog, på vissa håll i alla fall här ute- räkna med att däcken är sönderskurna när man kommer tillbaka efter en dag ute- och det vet jag inte hur många vad ska jag säga, verksamheter som, som... Att samhället på något sätt tillåter det, va? att den här hotbilden finns. Anders menar också att hotbilden påverkar hela debatten kring vargfrågan. Man går in i det här i, i diskussionerna med en, en väldigt hotfull stämning. Va? Man törs inte ens snacka, inte ens börja. Man törs inte ens prata fakta, så att säga. Hoten drabbar alltså inte bara myndighetsutövarna, även om tjänstemännen drabbas värst. Gemensamt är att samhället står maktlöst. Lika så polisen. Det är inte särskilt många fällande domar, det är väl egentligen inte någon. Vi har ju genomfört ett antal förundersökningar här när det gäller hot mot Länsstyrelsens tjänstemän. Men vad jag känner till så har väl inget lett till åtal och fällande dom. Det här säger Sten-Olof Hellberg, länspolismästare i Dalarna. I vår undersökning, som alltså täcker Dalarna, Värmland, Örebro, Gävleborg och Västra Götaland, har vi bara hittat en anmälan som gått till fällande dom. I en normal brottsutredning så får vi in tips och, och, och kan eh, kartlägga vad som har hänt och så vidare. Men i, i de här ärendena är det anmärkningsvärt tyst kring det hela. Ingen vågar säga någonting. och Det, det beror ju på naturligtvis att, att det här är så oerhört känsligt så att, att man. Vare sig man är länsstyrelse tjänsteman eller privatperson så utsätts man för trakasserier då om man, man säger någonting. Hur allvarligt är det att en tjänsteman blir hotad till livet? Alltså det är mycket allvarligt. Det är ju, är ju systemhotande i och för sig. Då, att att eh, en, en statlig tjänsteman inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Det är mycket allvarligt. Problemet med hot och trakasserier mot tjänstemän som arbetar med robyrnsfrågor, framförallt varg, förekommer alltså i alla länder där det finns etablerade vargrevir. Men i just Dalarna är stämningen mest aggressiv och vissa revir är mer drabbade än andra. Den 25 mars åker jag ut till varje vargreviret Siljansringen tillsammans med naturbevakaren Mats Hallin. Vädret har stabiliserats, snön har inte fallit på två dagar och förhållandena för vargspårning är nästintill perfekta. Är det vargspårare? Här är... Det här är ju helt klart varg där vi står nu. Men de här var ju väldigt tydliga. Här ser man ju verkligen klona. Den här skulle jag fota. Det här är en jättefin markering just för att påvisa hur det ser ut. Jättestor urinmarkering, lyftben båda vargarna har kraftsat. Man kan inbilla sig att det här skulle vara handen, den är mer kraftig. Mm. Och tiken där borta kraftig men ändå inte fullt lika kraftig. Mm. Vi, vi håller ju på och jobbar i det här vart efter nu och alfa tiken blev ju skjuten under vargjakten. Mm. Och som det ser ut nu så har det kommit in en ny tik. Så, så nu är det åter ett Revir par. Det syns rätt tydligt på det att du jobbar för Länsstyrelsen. Du har ett emblem på varje arm. Det står Länsstyrelsen Dalarna och så stort emblem på, på bröst där det står Naturvårdsvakt. Är det, är det viktigt att visa vem man är tycker du? Ja det tycker jag absolut. Dels för, för personer man träffar på fält. De ska direkt se vem man är och man ska presentera sig. Och sen är det då ett skydd för, för en själv. Att man, man är inte vem som helst utan man är en tjänsteman. I rollen som naturbevakare ingår också vissa polisiära befogenheter. Som att kräva att få se jaktlicens och möjligheten att beslagta vapen vid misstänkt tjuvjakt. Det är en roll som inte alltid är så uppskattad bland vissa jägare. Det är ju vid flera tillfällen man har varit ute så har man eh, blivit passerad av, av någon bil och strax därpå det kan vara en, två minuter eller någon hundra meter så har det smält ett eller två skott och det, det känns obehagligt det gör det helt klart jag uppfattar att det är en form av markering så därför har jag då gjort en polisanmälan för vi ska inte behöva ja. bli utsatta för sånt här i vårt arbete inte heller den här polisanmälan har lett till någon dom konsekvenserna för den här typen av brottslighet Känner istället Mats Hallin av? Ja, det skapar oro, det skapar olust. Man jobbar ju oftast ensam. Men de här alltså som eh, trakasserar er, hur stor del är det av jägarkåren ser du? Ja, det är en mycket liten del av jägarkåren. Man ska skilja på jägare från de här grupperna. När vi åker ut i revyret blir det tydligt att några från den senare gruppen av jägare rör sig i trakterna. Ta fana har stängt bonen? Ja, första gången. Vi får se om den är låst. Den kanske bara är pålagd. Och det är han som åkte framför oss i den här djupen då? Alltså. Ja, det måste jag ha varit då. Ja, för han har kommit förbi. Ja kör du med så stänger han efter dig för han ska vara stängd då, helt enkelt ja. eller om han med skägget vill ha den stängt. oj då så. bommen var inte låst men det var en tydlig markering på väg ut genom bygden vid reviret känns det som vi iakttagna män i parkerade pickupbilar pick up -bilar och folk i trädgårdar naglar fast oss med blicken inbildning? jag vet inte men kanske går det att ta reda på. På vägresstaurang Mora-klockan- strax brev riksväg 70- söder om Mora- träffar jag mannen som skrivit brevet till länsstyrelsen. Klockan är sex. Han avslutar sin middag. Sen ger han sin syn på myndigheterna. Vad är de här naturbevakarna till för? Är de tillför att hålla en i under kontroll och schack? Eller är de till för att bevaka rovgörarna? Men är det så det känns som att de är, är övervakare av de här? Ja, det är alldeles klart. Mm. Det, det, de behöver bara hit med sina bilar. Det finns lappar bland befolkningen här och vi har är på dem allihop. På telefon går varm när de kommer in. Så är det. Men vad gör ni då när de kommer in med nu? Ja, vi vet ju att de är där. Så man vet vad man har att vänta för i det fall att man är på väg bort över någonstans så står de och stoppar folk. Mm. Roland Nordvall som den här mannen heter satt flera år i kommunfullmäktige för centern i Mora kommun men hoppade av förra året. Men han står som ordförande i en av jägarförbundets kretsar i Dalarna, Mora Norra. Och vid den här intervjun var han också med i valberedningen för folkaktionen Ny rovdjurspolitik. En mer radikal intresseorganisation som propagerar för nollvision mot varg. Och han konfirmerar det som står i brevet fast han byter ut dem mot vi. Alltså att de systematiskt kartlägger naturbevakarna, startar telefonkedjor när de dyker upp i varje vargreviret och håller dem under uppsikt. Jag läser upp resten av brevet. Jag är inte duggförvånad ifall det drabbare som sista utvägt tar lagen i egna händer- och då åtgärdar de varje problemet som franska bönder gör vid protester- och sist men inte minst ställer till ett rent helvete för dina underhuggare- som man bäddar får man ligga, heter det. Mm. Ja, det har jag sagt tidigare till det här i intervjun. Att så är det ju. Att allting går ju till en gräns, va? Och eh, jag skulle inte alls bli förvånad om det fortsätter i den här den här andan. Mm. Om det är alltså den slutliga lösningen som... Eller the final solution. Den slutliga lösningen, det får ju tankarna till Hitler ja. Tyskland. Det är ju så här att... Eh, om folk tar lagen i egna händer finns väl ingenting att försvara med det. Det är väl alldeles klart. Även om det inte skulle förvåna... Om det är den yttersta konsekvensen av den rovdjurspolitik vi har nu, om det inte blir en radikal förändring. Den slutliga lösningen handlar alltså om att ta lagen i egna händer, om det inte blir ändring på rovdjurspolitiken. Och i jaktkretsar finns det en förmildrande syn på det här tankesättet, även på en högre nivå. Ja. Gunnar Glötschen, jaktvårdskonsulent och rojusansvarig på Jägareförbundet har angående hoten sagt till medierna att det aldrig ens är fel om två träter. Alltså, tyvärr är det så att eh, framförallt vargfrågan tycks locka fram det sämsta hos människor. Så att det förekommer tyvärr hot på båda sidor. Från de som är starkt för varg till de som är starkt mot varg. Det finns eh, framförallt i Dalarna upplever jag att eh, polariseringen har varit som störst genom åren. Och det var egentligen det jag syftade på när jag sa att det inte ens att två träter. Det kan ju vara så att bemötandet mot vanligt folk också kan provocera vissa, vissa personer. På länsstyrelsen i Dalarna har man upprättat nolltolerans mot hoten. Brevet från Roland Nordvall blev också polisanmält. Och senare skrev Dalarnas tidningar att dalapolitiker hotar toppchef på länsstyrelsen. Alltså miljövårdschefen Stig Åke Svensson. Ja, vi ser ju oerhört allvarligt på det och det är därför vi polisar det hela. Mm. Jag har också sagt att vet man med sig att det kan vara situationer som är särskilt hotfulla att sådana kan inträffa då, då ska vi arbeta två och två. Men du, hur kommer det säga alltså det här att ni har en så ska man säga ansträngd relation med delar av jägarkåren eller med delar av lokalbefolkningen ska vi säga. Min analys är att i politiken så har det inte varit tillräckligt tydligt att beslutande eller ska vi säga, styrande makthavare har ställt upp på rovdjurspolitiken. Eh, man... Och då menar du att ni inte haft uppbackning riktigt från politiker heller? Ja, det vill jag påstå. Bland politiker är hoten ingen fråga som prioriteras. Däremot fanns en förväntan att licensjakten skulle öka acceptansen för varg. Och kanske även lägga sordin på den hetska stämningen. Stig-Åke svensson är tveksam. Det som ju alla kan se i alla fall det är ju att debatten i frågan har ju definitivt inte minskat. Den mm. har ju snarare ökat. Och eh, konflikten, har syns det något tecken på att den har minskat? Nej, jag tycker inte det. För många av tjänstemännen har konflikten också drabbat dem privat. Och det gäller samtliga av de fem länen som Kaliber har undersökt. Några skriver att de har slutat att gå på den lokala krogen eller offentliga tillställningar på grund av rädsla att bli påhoppade. En vågar inte resa bort från familjen av rädsla för att de ska bli utsatta. En vågar inte köpa hus i det önskade området på grund av rädsla att bli trakasserad. Många säger att de är mer vaksamma. Men på frågan om hur man ska lösa konflikten står de flesta utan svar. Och hos länspolismästare Sten-Olof Hellberg- anar man en viss frustration. Du, vad tror du det här kan få för konsekvenser i, i längden? Att det här får fortgå och ni inte lyckas få fast dem- Ja, alltså skulle det här eskalera till, till någonting ohållbart- så, så, så blir det ju naturligtvis ett samhällsproblem här, ett, ett systemhotande- om, om nu vissa myndigheter inte kan följa sina arbetsuppgift. Det här är som sagt en, en arbetsuppgift som vi tar på största allvar inom polisen. Mm. Och är det någon som tror att, att vi på något sätt negligerar det hela- och så är det alldeles fel, för vi lägger ner mycket krut och vi är frustrerade- som du säger, över att inte vi kan nå resultaten i lagföringen. Självklart är det så. Varken polis eller samhälle kommer alltså åt den här brottsligheten. För naturbevakare i länen innebär det att de får fortsätta arbeta under pressen av hot. Ja, det var en som skulle slå in skallen på mig. Det senaste tillfället här nu då så skar de också däcken då där jag bor då. Åtta meter från köksfönstret. Det är inte värt att offra liv eller hälsa på det här jobbet. Då, då får man ju backa ifrån och rapportera och ta hjälp av polisen. Alltså vanligt folk tappar ju till slut fullständigt respekten för jakt och viltvård. Man drar till slut varenda jägare vän var kan. Och man bara hör de här som är allra mest högljudda. Och det kommer man att förlora på. Det tror inte jag riktigt man har förstått. Reporter var Ola Sandstig- Producent för Kaliber är David Gustafsson och jag heter Matilda Osiervi. Nästa vecka fortsätter vi i vargen spår. 13.00 på söndag i P1.